Мухи не скривдить. «Няу!» Киця відбігла ще далі. Приладнали мотузку і продовжили пиляти. Стовбур затремтів. Сашко потяг прив'язану мотузку на себе в бік стоптаного качками дворища. Щойно дерево затріщало, відстрибнув у бік. І саме вчасно. Шовковиця поволі зі скрипом падала додолу. «Рятуйте!» Закричали з вікна «Дерево крадуть!» а, Але злодії були вже далеко Тікали аж куріло Ах, Тільки як помітили, що в Сашка до крові забита коліно Мовчав же, не признавався Додумались промовити заповітне ілла ла рок Розділ 56 Скільки коштує життя? Наступні дні минали в тривозі з нетерпінням чекала, коли вдруге, чи знову вперше, з'їдеться небо з землею. Може, порятує від удару блискавки те, що шовковицю вже зрізано? Прокрастися до Семенової хати – завдання не з легких. Тому вирішили вчинити просто. Натягли на себе якесь лахміття, знайдене Сашком у старому сараї. Чорнобілки не брали. Коли що, бодай вона залишиться на втіху батькам. Постукали у ворота і попросилися переночувати. Жебраків треба шанувати, упівголоса мовила свекрусі Катерина. Колись один із них порятував моє життя. Семенко розказував звісно, хай заходять. І до гостей. Сідайте до столу. Скоро борщ укипить. Тепер вечеряли в чотирьох. Катерина таки чекала Семена. Дощ то вщухав, то знову періщив. У далині загуркотіло. Грім голе дерево, погана прикмета. Насторожилась баба, поглядаючи у вікно. Ще ж не зовсім голе бабусю, весело заперечила Катерина. І йшла сьогодні... То і дуби в листі, та й шовковиця наша була зовсім ще зелена, як кації. Не можу второпати, як це у нас під самим носом ту шовковицю зрубали, прохрипіла баба. Шкода, колись ще, як я дівувала, вона гарна була. Ха, оце так. Як росла, то спиляти пора, як спиляли, то шкода. Хм, ніякої логіки. Пиляти спиляли. «А мало того, що дерево заставили, ще й пилку й мотузку покинули!» – нас викруха. «Ну і злодії пішли!» Софійка напружено стежила за настінним годинником. Коли повернулись чоловіки, Софійка почала діяти. «Пасибі вам, добрі люди! За щедрість хочемо віддячити, відкривши вам одну таємницю!» «Ми знаємо того старця, котрий порадив колись приготувати обід за здоров'я вашої Катерини!» «І принесли вам від нього ще одну пораду», – вказала на сінешну ляду, яка прикривала вхід до підвалу. «Пророкував, що сьогодні може статися біда, і радив пересидіти лиху годину в цій ямі», – сяйнула блискавка і прокотило громом, ніби підтверджуючи Софійчині слова. Тож умовляти господарів не довелось, обережно і неспішно полізли до ями». Сиділи тихо й нашорошено, Притиснувшись одне до одної. Е, Софійка не біля Сашка, Біля Катрусі. Як шаленіла гроза. Ще страшніша, ніж минулого разу. Це Софійка точно знає. Навколо гахкало, Світилось, шуміло, лилось. А останній розряд Був таким гучним і сліпучим, Що й за 10 хвилин оглушені Ледве почули бамкання годинника. Вгодом до вух донісся заспокійливий шум дощу, ніби нічого й не було. Здається, можна вилазити. Першим вибрався на гору Сашко. Все гаразд, сповістив радісно. Опинившись на горі, Софійка вразилась. Блискавка оминула катерину садибу. Громовиця шаленіла й ухкала, казилась, але так і не знайшла в цьому дворі зручного місця для удару. Діти стішились, застрибали, заблискали в долоні. Господарі ж із подивом позиркували на диваків. Не уявляли бо, якої небезпеки щойно уникли, тому й не могли поцінувати свого.